Вуса над мисочкою в Петра завмерли. З карети щось цінькнуло, цінькнуло і стихло. Пан Ясельський здригнувся. Його волотяні вуса темно заходили. Похапцем він витяг з кишені кунтуша синю примісяці хустинку, протер нею пальці і наче крадькома впнув у карету руки. Хабіджа! «Це я, я! Ти тут? Хабіджа! Чи де ти?» – знову запитав він. І ось, завинена в темно-жовтий мінливий шовк, на його білих руках з'явилася чи то лялька, чи то жінка. Та видно, що все-таки жінка, бо обхопила голову пана руками і дриготнула ніжкою. Пан Ясельський засміявся, хопав на неї вусами, і заколисав її на руках, як дитину. Він заходився носити хабіджу навколо карети, заспівав над нею якусь пісеньку, потім поставив на ноги і сказав, «Хабіджа, походи, походи ніжками, не бійся, розімни їх». У червоному місячному розливі Петро помітив, що ступню хабіджі і справді були маленькі і взуті у золоті сандалії. Дівчина зіпнулася на ноги і похитнулася, махнула руками і мало не впала. «Добре», – подумав Петро, – «що нема вітру, а то лежала б ти, бідна, з такими насидженими ногами вже на землі». Пан Ясельський, звісно, це знав, бо підштовхнув хабіджу легесенько в спину і сказав, «Нема вітру, нема, походи, дорога, помацай ніжками землю». «Почеберій!» Хабіджа запитливо глянула на Ясельського, і було видно, що вона розуміє його так, як і він її. Вони геть не розуміли один одного. «Іди, іди, не бійся!» І пан Ясельський показав їй пальцями, як треба ходити. «Цінь, цінь!» Склавши долоньки, відповіла йому Хабіджа і пішла. Та йшла вона якось на одному неначе місці, топталась, де й була, нібито вклатими своїми дибальцями у вступі просу. «Дочка арабського халіфа, принцеса!» – зашепотів Ясельський Петрові. «Арабська принцеса!» «Та ви що?» – не повірив Петро. «Дочка? Халіфа?» «Арабського!» – сказав пан Ясельський. Справжнього, і вона справжнісінька, видали її заміж за уйгурського хана та коли вона їхала до нього в Уйгурію, то її перехопили джаягури, а в тих Калмики, а в тих ногайці. А в ногайців хабіджу загребли кримчаки і продали її у Стамбул. А в Стамбулі, в Паші. Заразом знайнятими ще її батьком китайськими охоронцями. «Купив я, тепер ви її бачите!» «Цінь-цінь!» – покликала з темені Хабіджа, і пан Ясельський стрибнув у темінь. Він знову підхопив її там на руки і виніс на блідо золоте світло карети. «Ти когось злякалася? Чи, може, змерзла? Як змерзла, то я тебе зараз погрію. Пане сотнику, влите принцесі крапелинковина, бо вона наче змерзла!» Петро вихлюпнув за спину з мисочки своє недопите вино і налив свіжого. З ним він і підійшов до пана Хабіджі. Вона лежала на панових руках обличчям дозір. Сухі по зорі світили на Хабіджу ледь, ледь та однак видно було, що і справді вона не з татарок і не з туркень, не з гагаузок і не з мадярок. І коли Петро нахилився над нею з мисочкою, на нього глянули дві продовгуваті чорні квіточки. Глянули і заплющились. А щоки її пащили. Від них на Петра дихало жаром. «Пане посол, у неї жар!» Цінь, ніби згоджуючись з Петром, ледь шутно білими губками прошелестіла Хабіджа. «Як жар! Який жар!» – викрикнув пан Ясельський. «А такий!» Петро приклав їй руку до лоба. «Горить!» «Малесенька, що з тобою? У тебе жар? Де тебе, Петше? Скажи, де?» Заколисав її пан Ясельський і вскочив з нею карету. З карети він вистрибнув з піднятими пістолями. В затишне білозоряне небо факунув з тих пістолів вогонь. Пісня на горбі змовкла, почулася тупотнява. Китайці побігли до свого пана, а до Дністра, до тихо-біліючої води, до своїх коней погупали козаки. «Запрягайте! Негайно поїхали!» – кричав китайцям пан Ясельський і наказав Петрові «кличте своїх козаків!» «Я?» – не зрозумів пане Петро. «Як це кликати?» «Мою ж охорону гусарів моїх перебили? Перебили! Поїдете зі мною на Краків!» Глечик з вином і мисочка в Петрових руках поважчали. Вуха йому в темені почервоніли. Петро опустив голову і тихо сказав, «Я, пане посол, при всій шанобі до вас на Краків не поїду. Я на бойовій виправі не можу». «Як не можу?» – вилупився на Петра Ясельський. «Я, пане сотнику, щось не розумію у вас». Чи, може, від вина мені позакладало вуха? Тоді, пане сотнику, я повторю. Зберіть підданих короні та його ясмості королю козаків і звольте супроводити мене, повноважного посла з крес нашої ойчизни до її столиці, до Кракова. У мене, вельможний пане посол, є гетьман, і лише з його дозволу «Я зможу виконати це ваше побажання», – похнюпившись, відказав Петро. «Якого гетьмана, пане сотнику? Я знаю законених Сеймом і королем двох гетьманів. Коронного гетьмана Речі Посполитої Яна Замойського та польного гетьмана тієї ж Речі Посполитої Станіслава Жолкевського. І я вам наказую».